Die Ballonfahrt Bürgermeisterin Gutherz hielt sich die Augen zu. Wieso habe ich mich nur auf diese Ballonfahrt eingelassen? Nicht so hoch, nicht so schnell. <lacht> Sie sind noch am Boden, Frau Bürgermeisterin. Allerdings, denn der große Korb, in dem die Bürgermeisterin stand, war mit einem dicken Seil festgebunden. Ja, tja, ich muss diese Höhenangst besiegen. Und äh, außerdem kann ich ja die Augen zumachen. Dann sehe ich nicht, wie hoch ich fliege. Nicht vergessen, Frau Bürgermeisterin. Ich bin mit im Ballon und kann Ihnen helfen. Oh, richtig. Danke, Ryder. Okay, seid ihr bereit, Fellfreunde? Na klar. Rubble und Chase rollten mit ihren Schnauzen den großen, bunten Ballon auf dem Boden aus, der später mit Gas befüllt werden würde. Ganz schön staubig. Oh, oh. Es gab ein Problem. Da ist ein. Da ist ein Riss. Ein großer Riss. Damit verliert der Ballon Luft. Oh, Bürgermeister Besserwisser aus der Nachbargemeinde wird wieder gewinnen beim diesjährigen Ballonrennen. Keine Sorge, wir kriegen den Ballon rechtzeitig vor dem Rennen fertig. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Rocky, Zuma, Sky und Marshall verbrachten den Morgen auf dem Sportplatz. Sie trainierten Hürdenlauf und Rocky war der Schiedsrichter. Auf die Plätze. Fertig. Die Freunde hatten gerade die ersten Hindernisse übersprungen, als die Chips an ihren Halsbändern zu blinken begannen. Patrol zur Zentrale. braucht uns. Marshall wollte so schnell los, dass er mal wieder über seine eigenen Pfoten stolperte. Doch das bemerkten die anderen gar nicht. Neuer Wettlauf zur Zentrale. Die Fellfreunde flitzten zur Zentrale hinüber und kamen gemeinsam mit Rubble und Chase dort an. Alle wollten gleichzeitig durch die Tür, aber so breit war die nicht. Freunde, wir stecken diesmal ganz schön in der Klemme. <lacht> Wartet auf mich! Auch Marshall kam jetzt angerannt und hatte so viel Schwung, dass er gegen seine Freunde prallte und sie so durch die Tür schoben. Direkt in den gläsernen Fahrstuhl hinein. Auf dem Weg nach oben in die Einsatzzentrale entwirrten sich die Fellfreunde und schlüpften in ihre Einsatzanzüge mit den Helmen und den Rucksäcken. Sie waren startklar und stellten sich nebeneinander in einer Reihe auf. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Freunde, wir haben ein Problem. Ryder schaltete den großen Bildschirm ein. Wir müssen den Ballon reparieren für das Rennen von Bürgermeisterin Gutherz. Der Ballon hat einen ziemlich großen Riss. Der Riss sah wirklich übel aus. Rocky, du musst irgendetwas finden, womit wir den Ballon flicken können. Rocky, rock den Ballon! Die heiße Luft, durch die der Ballon hochsteigt, wird von einem Gasbrenner erzeugt. Marshall, du sorgst dafür, dass der Brenner sicher ist. <lacht> Marshall, macht's. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! <lacht> Alle freuten sich auf den Auftrag. Rubble, Sky, Zuma und Chase hielten in der Einsatzzentrale die Stellung, während Ryder schon auf dem Weg zu seinem Quad war. Er rutschte eine dicke Stange hinab, die in der Garage endete. Die Fellfreunde dagegen benutzten die Rutsche. Als erster sauste Mischling Rocky hinunter und landete genau in seinem Recycling-Lkw, indem er alles aufbewahrte, was er vielleicht noch gebrauchen konnte. Dann lief auch Marshall zur Rutsche hinüber und sauste sie ebenfalls hinab. Sie führte direkt in sein Feuerwehrauto mit den Schläuchen und der langen Leiter. Ryder erwartete die Fellfreunde bereits und setzte sich an die Spitze. Und dann rasten die drei quer durch die Stadt, über die große Brücke und am Hundesalon vorbei. Noch eine Rechtskurve. Und schon hatten sie das Rathaus erreicht, vor dem der Heißluftballon stand. Der Ballon hing schlaff an den Schnüren, die am Korb befestigt waren. So würde er niemals fliegen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Das Ballonrennen geht bald los. Hm, wir brauchen einen Flicken. Ich habe genau das Richtige in meinem Fahrzeug. Rocky sprang zu seinem LKW hinüber. Er wusste genau, wonach er suchen musste. Wie sieht der Gastank aus, Marshall? Die wichtige Frage ist, wie er riecht. Also, ich rieche kein Gas. Das war eine gute Nachricht. Fertig fürs Testen der Flamme? Ich bin bereit. Ryder sprang in den Korb und stellte sich neben die Gasflasche, an deren Spitze sich ein Brenner befand. Dann schob er einen Hebel zur Seite und sofort schoss eine Gasflamme heraus, die den Brenner in Gang setzte. Alles in Ordnung. Au, au, au, au. Jetzt war auch Rocky wieder zurück. Kleber! Das Stück aus Sumas altem Surfsegel ist der perfekte Flicken für den Rest. Nichts verschwenden, wieder wiederverwenden. Der Flicken passt super, Rocky. Wieder schaltete Ryder die Flamme des Gasbrenners ein. Sofort strömte das Gas direkt in den Ballon. Er wurde größer und größer und erhob sich dann in die Luft. Die Bürgermeisterin war begeistert. Oh, es funktioniert. Ich fasse es nicht. Es funktioniert. Ich, oh, ich meine, natürlich funktioniert es. Die Paw Patrol hat repariert. Doch Ryder zeigte zum Himmel. Die anderen Ballons sind schon fast bei Jumis Bauernhof. Sobald sie die Scheune erreicht haben, beginnt das Rennen. Wir müssen uns beeilen. Ich hole nur schnell unsere Ausrüstung. Dann geht's los. Es wird Zeit, dass ich meine Höhenangst ein für alle Mal verliere. Mutig stieg Bürgermeisterin Gutherz in den Ballonkorb, an dessen Seiten prallgefüllte Sandsäcke hingen. Ich fahre gleich mit diesem Ballon und gewinne das Rennen! <lacht> Begeistert breitete sie die Arme aus, kam dabei aber an den Hebel, der den Gashahn öffnete, und das hatte Folgen. Oh je, sinkt der Boden gerade ab oder steige ich auf? Rocky bemerkte als erster, was da gerade passierte und drehte sich zu Marshall um. Der Ballon, halt ihn oh. fest! So schnell sie konnten, rannten die beiden dem Ballon hinterher und schnappten nach dem Seil, das sich vom Boden gelöst hatte. Komm sie zurück. Zurück. Marshall erwischte es gerade noch und biss sich daran fest. Oh. Der Ballon stieg immer höher und höher. Oh. Oh. Doch Marshall konnte sich nicht mehr halten. Seine Zähne rutschten ab. Oh. Und er fiel ah. genau in Riders Arme. Danke, Ryder. Super gefangen. Dankbar schleckte der kleine Dalmatiner Ryder übers Gesicht. Ryder! Doch sie hatten die Bürgermeisterin vergessen. Wunder! Holt mich hier runter! Ah. In der Einsatzzentrale liefen die anderen Fellfreunde nun zum Fenster und Sky schaute durch das große Fernrohr. Auch Chase, der Polizeihund, blickte jetzt hindurch. Ja, da war der erste Ballon. Da der zweite, der dritte und der vierte. Aber. Ich sehe unseren Ballon nicht. Sky, Paw Patrol Notfall. Äh. Die Bürgermeisterin ist ohne mich losgefahren. Du musst mich mit deinem Hubschrauber zum Ballon fliegen. Ryder hatte kaum zu Ende gesprochen, da sauste Sky bereits die Rutsche hinunter und hockte wenig später in ihrem rosafarbenen Hubschrauber. Äh. Schon war sie in der Luft und unterwegs zu Ryder, der auf seinem roten Quad den Ballon hinterher raste, um ihn und die Bürgermeisterin nur nicht aus den Augen zu verlieren. Ich kann nicht hinsehen, ich kann nicht hinsehen, aber ich muss hinsehen. Bürgermeisterin Gutherz öffnete vorsichtig die zusammengekniffenen Augen und erschrak furchtbar, als sie erkannte, wie dicht sich der Ballon über einem Dach befand, auf dem es sich Huhn Henrietta gerade gemütlich gemacht hatte. Oh nein, ich sollte lieber höher steigen. Schnell löste sie einige Sandsäcke und warf sie ab. Der Ballon stieg auf. Und Henrietta fand sich neben der Bürgermeisterin auf dem Boden des Ballons wieder. Hallo, kleines Hühnchen. Na, du bist aber ein süßes Tier. An das Rennen dachte die Bürgermeisterin in diesem Moment nicht mehr. Ganz im Gegensatz zu den anderen Teilnehmern. Sehen Sie mal, Bürgermeister Besserwisser, Bürgermeisterin Gutherz holt auf. Hm. Sie haben den verstaubten alten Windbeutel tatsächlich in die Luft gekriegt. Und der Ballon fliegt auch wieder. Volle Kraft voraus! <lacht> Ryder hatte unterdessen sein Quad abgestellt und wartete auf Sky, die jetzt in ihrem Hubschrauber angeflogen kam und ein dickes Seil zu Ryder hinabließ. Der befestigte es schnell an einem Tragegurt, den er um Schultern und Bauch trug. Auf geht's! Ja, ich bin der Blukun! Der Hubschrauber stieg auf, immer höher und höher, und nahm Ryder mit sich. Der baumelte an dem Seil in der Luft und hielt nach dem Ballon Ausschau. Da ist Bürgermeisterin Gutherz. Sie steuert direkt auf die Robbeninsel zu. Das war mittlerweile auch der Bürgermeisterin aufgefallen. Sie war völlig hilflos, als ein Geräusch sie aufhorchen ließ. Was ist das? Vorsichtig lugte sie über den Korbrand. Sie schlug die Hände vors Gesicht und bekam deshalb nicht mit, wie Sky den Hubschrauber direkt neben dem Ballon in Position brachte. Fertig, Ryder! Ich schwing dich rüber zum Ballon! Doch der Schwung reichte nicht. Ryder kam nicht dran. Also versuchten sie es ein zweites Mal. Und jetzt gelang es Ryder, sich am Korbrand festzuklammern. Könnten Sie mir eine helfende Hand reichen, Bürgermeisterin? Klasse, jetzt ziehen Sie mich in den Korb. Und das bekam die Bürgermeisterin richtig gut hin. Oh, ich hab's geschafft! Du hast es geschafft! Wir haben's geschafft! Gut gemacht! Jetzt konzentrieren wir uns mal auf das Rennen. Ryder löste den Tragegurt und winkte zum Hubschrauber hinauf. Bin sicher gelandet, Sky. Wir sehen uns an der Ziellinie. Verstanden. Strengt euch an und gewinnt den Pokal. Danke, Ryder. Ich bin so froh, dass alles gut gegangen ist. Naja, nicht direkt. Da war die Spitze des Leuchtturms, der auf der Robbeninsel stand. Oh. Ryder konnte erst in letzter Sekunde ausweichen. Oh. Das war knapp. Also, Frau Bürgermeisterin, wollen wir das Rennen gewinnen? Das Rennen? Oh, ich hätte es vergessen. Sind Sie dabei? Ja, deswegen sind wir hier. Dann aber los. Die anderen vier Ballons hatten einen ziemlich großen Vorsprung, als Ryder und die Bürgermeisterin nun die Verfolgung aufnahmen. Aber niemand rechnete mit ihnen. Besonders nicht Bürgermeister Besserwisser aus dem Nachbardorf. <lacht> Einfaches Rennen bisher. Sieht so aus, als würde unsere Stadt auch dieses Jahr wieder an der Spitze stehen. <lacht> Doch sein Pilot tippte ihm auf die Schulter und zeigte zur Seite. Was ist denn? Was? Wie kommen Sie denn hierher? Wir haben Sie überholt, Bürgermeister Besserwisser. Keine Sorge, wir warten auf Sie an der Ziellinie. Oh, ich habe noch nie ein Rennen verloren, damit fange ich gar nicht erst an. Ihnen nach! Es wurde ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer würde gewinnen? Da drüben ist die Bergspitze und das Ziel ist auf der anderen Seite. Der Wind ist stärker je höher wir steigen. Oben wären unsere Gewinnchancen viel besser. Was meinen Sie? Auf, auf und auf <lacht> Aber das wollten ihre Verfolger nicht einfach so hinnehmen. Sie sind schneller! höher! Höher! Die Ballons flogen dicht nebeneinander und waren fast gleich auf, als die Ziellinie unter ihnen auftauchte, die mit einem dicken Kreuz markiert war. Uh -huh. Los, volle Kraft voraus! Die Fellfreunde und all die anderen Zuschauer hielten die Spannung kaum noch aus. Sie ließen die Ballons nicht aus den Augen, die jetzt im Landeanflug waren. Uh -huh. Uh -huh. Ja. Seht mal, sie kommen! Los, Abenteuerbucht! Ryder warf immer mehr Sandsäcke ab. Oh, ich muss eine Siegesliebe vorbereiten. Hoffentlich können Sie sie auch halten. <lacht> oh, wieso liegt Besserwisser denn vor uns? Wir müssen schnell runtergehen, damit wir als Erste an der Ziellinie sind. Bereit, Frau Bürgermeisterin? Klar! Bereit, um zu gewinnen! <lacht> Ryder verringerte die Gasflamme und der Ballon sank wie ein Stein senkrecht nach unten. <lacht> Doch noch war Bürgermeister Besserwisser vor ihm. Wir gewinnen. Ja. Was? Im allerletzten Moment überholten Ryder und Bürgermeisterin Gutherz und kamen tatsächlich als erste ins Ziel. Ja. Ja. Ja. Haben geschafft. Alle waren begeistert. <lacht> oh, wir haben es geschafft. Das musste auch Bürgermeister Besserwisser einsehen. Ja, ich glaube dieses Mal geht der Pokal an Sie, Frau Bürgermeisterin Gutherz. Mein Glückwunsch. Doch die Bürgermeisterin reichte den Pokal weiter. Nein, der Pokal geht an Ryder und seine treuen Helfer auf vier Pfoten. Und das sollte unbedingt gefeiert werden. Ja! Das war doch wirklich eine prima Idee. Im Stadtpark, gleich neben dem Rathaus, wurde in aller Eile ein Grill aufgebaut und im Nu brutzelten auch schon die ersten Burger auf der heißen Kohle. Alle ließen es sich schmecken. Das hatten sie schließlich verdient, nach diesem aufregenden Rennen. Danke, Ryder. Du und deine Hunde habt dafür gesorgt, dass wir gewinnen. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Der kleine Alex verteilte die nächsten Burger an Sky und Rubble. Hier, für euch. Alle genossen das Fest. Aber die Bürgermeisterin hatte noch eine Überraschung für alle. Ryder, ich habe die Abenteuerbucht für das U-Bootrennen der Bürgermeister eingetragen. Du kannst mein Kapitän sein. Wie bitte? Ryder verschluckte sich fast an seinem Burger. Aber auf ihn achtete niemand. Ha! Wozu die Mühe? Unser U-Boot gewinnt bestimmt das Bürgermeisterrennen, genau wie letztes Jahr. Das glaube ich nicht. Oh, ab heute wird alles anders, Herr Besserwisser. Heute ist der einzige Tag, an dem Sie gegen unsere Stadt gewonnen haben. Oh, meinen Sie? Ich weiß es. Das werden wir ja sehen. Ja, das werden wir. Oh nein. Oh doch, oh doch. <lacht>